Вона відіпхнула його і метким рухом вихопила з-за пояса маленький ніж. Дружинник, перелякавшись, подався всім тулубом назад. «Відійти геть!» – крикнула Роксана. Він скорився і ступив кілька кроків від неї. «Ще!» – ще вимагала Роксана. Він покірно відходив. А тепер стій. Меча твого не злякалася. Дружинник поквапливо виправдувався. «На тебе меча не підніму». І не соромно таке говорити, богатир з мечем і на дівчину. Не мислив навіть, я лише поцілувати хотів. А я хочу твого поцілунку. Він ніяково мовчав. Будеш за мною стежити? Не буду, буду, не можу без тебе, не буду, плутався в словах дружинник. Будеш? Різко повторила Рохсана. Може ти не сам, сам-сам один? «Залишайся тут, а я піду. Іли доганяй!» Роксана повернулася до нього спиною і поволі пішла в оселище. Була впевнена, що він залишиться. Але дружинник не послухав її і стрімголов кинувся навздогін. Він забув, що до оселища вже недалеко, що можуть побачити їх. Роксана чула тупіт його кроків, але не побігла і не обернулася. Проскочивши повз неї, він знову перегородив її шлях. Роксана зблідла і вся тіпалася від образи. Рука з затиснутим у кулаці ножем тремтіла. Розставивши руки, дружинник насувався на неї. Тепер вона мусила кричати, щоб рятували її. Може, їх то поблизу. Забувши про все, вона заволала і підняла перед собою ніж. Це зупинило дружинника на якусь мить. А все ж ніби щось розміркувавши, він зробив два кроки до неї. Роксана знов крикнула, хоч і не сподівалася на допомогу. Але допомога з'явилася, стежкою біг до неї Людомир. Роксана заплакала від радості, хотіла побігти до нього, але ноги не слухалися. Дружинник не бачив Роксаниного рятівника і вважав, що вона схаменулася і здалася перед його силою. Він уже хотів обійняти її. Як несподівано почув гучний Людомирів голос «Куди?». Це так приголомшило його, що він, оглянувшись, завмер на місці і через якусь мит збагнув, що слід тікати від цього дужого смерта. Стрибнувши повз Роксану, він стежкою думав утекти до лісу. Та від Людомира утекти не вдалося, бо той бігав швидко і не тікача відразу. Поряд з Людомиром дружинник здавався маленьким підлітком. Людомир так стиснув його руку, що то від болю і страху ойкнув. «Що він тобі вчинив?» – спокійно запитав Роксану Людомир. «Що йому зробити?» Дружинник зірхав то на Роксану, то на незнайомого. А Людомир гладив свою бороду, розстебнув комір сорочки. Роксана мовчала. Тоді Людомир швидко висмикнув з піхом меч дружинника. Дружинник був так наляканий, що впав у ноги Роксані. Де й поділася його недавня пиха? Він плазував біля дівчини і з острахом озирався назад. Цей смерть за іграшки змахне мечем і покотиться голова. Все це так блискавично сталося, що Роксана отямилася не зразу. Вона кинулася до Людомира. «Дядю Людомир! Я ж тепер розридалася!» Розчулений Людомир спалахнув гнівом. «Зобидав тебе?» Він не зводив очей з дружинника, стежив, щоб той не втік. Роксана, плачучи, просила. «Ні, не зобидав. Він гнався зі мною. Але я...» Втираючи сльози, вона показала ніж. Здивований Людомир кліпав очима, не розуміючи нічого. «Прошу тебе, віддай йому меч!» – тихо промовила Роксана. «Встань!» – гримнув людомирна дружинника, простягаючи йому руку з мечем. Дружинник митті схопився на ноги. «Віддай, віддай йому меч!» А я почала Роксана, але договорити не встигла, її перебив дружинник. «Ніколи не буду, тільки нічого не говори, княгині». Він добре знав про зникнення тіуна і боявся княгини помсти. «Сама дивись, — розгублено прошепотів Людомир. Я його не знаю, як хочеш. Не скажу, княгині, — через силу промовила Роксана. Дружинник мовчав. Тоді знову на нього гримнув Людомир. А ти що? Дружинник запопадливо виправдувався. Я нічого лихого не мислив, я нічого бачу, що нічого не вдіяв. А потім... Нічого, Роксані, поганого не зроблю. Оборонятиму. Аж тепер Людомир віддав йому меч. Коли слово твоє тверде, коли чесно мовиш... Чесно? Підніс лезо меча до своїх губ дружинник і поцілував його. Все забуду і нічого не нагадаю Роксані. Іди, вдомлено махнула рукою Оксана. Я нікому нічого не скажу. «Гляди!» – посварився пальцем Людомир. «Ти перед жінкою слово дав!» Зраділий дружинник сховав піхви меч і, приклавши руху до серця, зник за деревами. Людомир і Роксана пішли стежкою. «Глянь, що скоювався, і не думав, і не гадав, що на бойовище потраплю. Я тебе розшукував. Бабуся сюди мене направила. Йди, каже, до озера». «То ти чого засмутилася, дочка?» Роксана похитала головою. «Ні, дядю, я не засмутилася. Дуже втомилася. Бач, як сталося, і про Іванка не запитала. Що з ним? і кажіть!» Людомир широко посміхнувся. «Що з ним?» «Живий! А я радий, що тебе так зустрів. Буде про що Іванкові розказати?» А мама, а батько? допитувалася заспокоєна дівчина. Батьки твої живі, що їм станеться? Лише тепер здогадалася Роксана спитати, як Людомир сюди на Волинь потрапив.